Basme în limba română Milionarul avar A fost odată ca niciodată, într-un sat anume, un negustor bogat pe nume Richard. Avea multe terenuri și vindea cereale și legume. A îi mergea atât de bine încât era milionar. Ați crede că ducea o viață plină de lux și cheltuieli. Dar Richard era un avar și jumătate. Tată, încălțările mele sunt uzate. Îmi trebuie altele noi. Ce? Ții am cumpărat acum doi ani. Vrei să sărăcesc de tot? Tată, îmi cresc picioarele. Iar încălțările astea, uite ce rău mă bat. Doar încălțările noi te bat, ceea ce înseamnă că pe astea nu le-ai purtat destul și sunt încă noi. Ia asta și cumpără-ți. O alifie pentru picioare Alifia costă jumătate de ducat pe când încălțările costă 30 Dar, tată! Gata! Pleacă! Tot ce-mi vor banii... Nu mai știu ce să fac Așa era, Richard N-ar fi cheltuit un galben pe nimic În timp ce camera cu comori era plină de aur, perle și diamante Încălțările sale erau uzate Hainele familiei sale erau peticite, iar familia și servitorii nu aveau voie să mănânce decât două mese pe zi. Într-o zi, Richard mergea prin piață, făcându-i pe servitorii săi să care saci plini de cereale. Nu voia să plătească o căruță! Chiar atunci a trecut pe lângă cofetărie. Cofetarul tocmai terminase de ornat un tort uriaș și proaspăt de ciocolată. Aroma delicioasă a tortului I-a ajuns lui Richard la nas Făcându-l să-și dorească neapărat să guste din minunatul tort Te-ai întors? Da, da, da Ce s-a întâmplat? Nimic Nu te simți bine? Nu, Preau tort Un tort de ciocolată, proaspăt, lipicios și delicios da. hmm, Sună delicios voi face nu un tort, ci zece! Pentru noi, pentru servitori și pentru muncitori! Poftim? Mm -hmm. De asta n-am vrut să-ți spun nimic! De Vrei să răsăceți de tot? Bine! Lasă-mă să fac măcar unul pentru tine, pentru mine și pentru copii! De ce să mănânce și copii? Adică, vreau să spun, li se vor strica dinții oh, Bine, atunci voi face doar un tort mic pentru noi doi Vrei și tu, tort? Nu pot să cred, Richard Bine, dacă vrei, îți voi face doar ție o brioșă Vei reuși astfel să salvezi averea? Mm, fă repede, abia aștept să o gust. Mm. Așa că soția lui Richard i-a făcut o singură brioșă de ciocolată. Oh, era proaspătă, lipicioasă, delicioasă și plină de ciocolată! Richard a mâncat-o imediat, apoi s-a lins pe degete, ba, chiar a lins și farfuria! Dar nu i-a oferit soției nici măcar o firimitură! Întâmplarea a făcut ca un înger să vadă toată scena care l-a supărat enorm. Un om atât de binecuvântat și de avut, dar atât de avar și răutăcios, în loc în loc să împartă lumea cu avuția sa, nu-și lăsa nici măcar familia să se bucure de ea. Merită să îi se dea o lecție, una bună. Așa că îngerul a așteptat până a doua zi dimineață că Richard a plecat la muncă, apoi s-a transformat în Richard și a intrat în casă, chemându-și toți servitorii. Toată lumea, toată lumea să vină aici! Da, domnule! Tocmai m-am întâlnit cu un înger care m-a sfătuit să împart bogăția mea cu toată lumea. Mi-a zis că dacă voi face asta, voi muri de seară. Așa că mergeți în sat și spuneți-le tuturor că astăzi e deschisă camera mea cu comori. Oricine poate veni să-și ia ce dorește. Duceți-vă acum! Dacă încerc cumva să vă împiedic, să mă bateți pe umbăț ca să mă alungați. <fie> Fiindcă țineți minte, dacă nu voi împărți bogăția, voi muri! Cum doriți, domnule! Așa că servitorii s-au dus în sat ca să transmită mesajul stăpânului lor. La scurt timp... Tot satul s-a adunat în curtea lui Richard, fiecare luându-și diamante, aur și bani din camera cu comori La că Richard s-a întors să ia prânzul, a suferit șocul vieții lui e? E? E? E? Ei, cum îndrăzniți? Ieșiți din camera mea cu comori? Servitori, alungați-i! peniți veniți înapoi! Îi alungă pe oameni! Atunci trebuie să-l batem cu bățul! Nu E este stăpânul nostru! Nu-ți minte ce a zis azi dimineață! Să-l și să-l alungăm! Astfel, bietul Richard a fost alungat din propria casă de proprii servitori. Atunci s-a hotărât să se ducă la curtea regelui și să-i spună toată povestea. Tot satul fura de la mine, alteță! Dar, tu chiar le-ai cerut să vină ca să împarți bogăția ta cu ei. Există martori oculari. Toată dimineața am fost la muncă, alteță. Oare ești tu adevăratul, Richard? Mm? El... cine e? Cine e acesta? E un... e un escroc și un pungaș. E imposibil să fac diferența între voi. Hmm... Dar, dacă ar fi să aleg, de ce nu l-aș crede pe cel care își împarte averea și aș alege să-l cred pe cel care e atât de avar, încât propria familie e înfometată? Alteță! Mă veți închide pe mine? Poate! Alteță? Nu! El spune adevărul! El e adevăratul Richard! Iar eu sunt un înger! Am făcut asta ca să-i dau o lecție. Arestează-l, alteță! A încercat să-mi ia bogăția! Alteță, în calitate de soția sa, bogăția sa îmi aparține și mie. Sunt de acord că soțul meu chiar e un avara furisit. Îngerul cel bun n-a greșit încercând să-l pedepsească. Ai auzit, Richard! Ce rost are să ții cu dinții de bogăție dacă apropiații tăi sunt enervați și răniți de avariția ta? Nu ai prieteni, iar familia ta nu mă va considera nedrept dacă te voi trimite la închisoare. Asta e viața pe care ți o dorești? Nu, alteță? Îmi pare rău, îmi dau seama de nebunia mea acum. Prea bine! Îți mai dau o șansă să-ți schimbi comportamentul! Mulțumesc, alteță! Pentru a sărbători schimbarea comportamentului soțului meu, anunț un banchet pentru toată lumea din sat! Bine! Bine! Bine! Faceți ce vrei.